Zonet estival. Din cerul mat, încovoiat pe zare ca un imens cuptor de porțelan, un soare imobil și diafan trimite raze perpendiculare. Orașul, adâncit ca într-o visare cu tot aspectul lui cotidian, e în fiecare an de felurite boli imaginare. Prin atmosfera plină de insecte, vinde departe adieri suspecte, se furisează. Molima, perfidă, trag storul la fereastră și de frică simt inima cum mi se face mică cât un microp de febră tifoidă.